Такі фірми часто використовують автомобілі, м'яко кажучи, з темним минулом. Не вистачало ще загриміти у мавп'ятник через дурну випадковість. Все гаразд, старшина відійшов від капота. А вогнегасник у вас в машині є? Я з полегшенням зітхнув. Це все-таки звичайний пост.